Honen bestez, bukatu da saio puntua eta epaileek, beraien epaia eman bitartean, bertzolariei askenagura eskatuko diegu. Andererekin blokeatu naiz, tapentzatu dut, akabo. Puntu erantzuna poto egin dut, eta akabo gehiago. Geroenekin zerrezan eta horbukatu dut, hor dago. Urrengo baten nahi badezue, egingo dugu gehiago. Porru berdea tomate gorri edo tatipu latxuri Zukalde barrura sartu eta hartzak berbera dirudi Nola afari bat baino geio preparatu digun guri Agurran bidez ezkatu nahi dut Xlo bat el espururi Ja tondakeridaakezan da geldi du na izenez la Saio, eskasa egin dut baina, ez du nik ez ai. Pasatu ala, gu ez pasatu, igual egin godu jai. Eta maria, zeu zezuretua desango dizunik nik alai. Zung neirekin naiko duzu baina, nizurekin ez dut ez nahi. Nizurekin ez dut ez nahi. Karna balak ja pasatu dira, baina hor dago ardia. Ta beratzean, grabatzen bada, moskor, moskor, Ta oiei bentsat botako duten, gaur bada juerga handia, Zepolita den. Bada bai gau ez, haramai Bertxo eskola bat gara eta ze arraio, talde bat gara den oketa Beraz talde bat gisa guztiari, Aio ta zuei onenak honenak ze ate mia ai aupa ara mayo aupa ara mayo aupa ara mayo Aienekoak hortxe zebiltzan topera, baina asanbladakin egindu hobera. Berriro ni guztora, etorriko nintzake berriroa faltzera, bertzo saioa hu... izan da, ai, ai, ai, Ederra Ostera... Bertzo eskazak eta beonak izan ditugu honetan, jende osona ere gonda, hortxe eserita bertan, deklarazio bat omen nuen, nik nere buruan metan, paulasiko alga oraintxe bertan, ume izenak pentsetan, zen baita dut, zure gorroto hitzetan. Barkatu, baina esto gure zebes, eh? Gorrotoa penetakoa da. da eskerrik asko guztioi orain prestatu gaitik harreta. Gaurko hankaka egin duteta,buruuan bueleta buta poto batzukor entzun ditu. Noiz benkagu kagu baita arteka faio bakarra izan da hemen, Gitario ez dagoetan. Bertzoan bueltan elkartu gara, Gaurkoan amaika lagun, Bertzo lariak humore hon luzaroan gara jardun. Akatzak atkatz, potoak poto, ez algarai bilitzukun, puntuak puntu gaurko honetan ara maio da txapeldun. Puntuak puntu gaurko honetan ara maio da txapeldun.